anys en sa, la Generalitat porta endavant una política de guerra contra el medi llibertari i particularment contra els centres socials ocupats, tendent a manipular l'opinió i justificar totes les mesures repressives, encara que de vegades hagi de pactar amb els jutges i fiscals, aquelles conseqüències sagnants que no s'han pogut amagar. No parlem només de l'ull de l'Esther Quintana o de la mort de Juan Andrés Benítez. Hem sabut d’intents d’infiltració i suborns a militants, de muntatges de falses conspiracions, de detencions de suportats terroristes d autors d’atentar, d’atenttat imaginaris i d’altres maniobres de desinformació. El dilluns dia 23 de maig hem assistit a un desallotjament provocador d’un centre social per part dels Mossos, el Banc Expropiat de Gràcia, el qual han seguit càrregues violentes, deixant per terra una dotzena de ferits a porra i projectils. Bueno, a hores d'ara ja en van més i projectils de avis així, això és el que s'anomena estratègia de l'atenció, una tàctica emprada per les classes dirigents amb la fi de desorganitzar el moviment social reflectari a les institucions allà on millor funciona per tal d'establir un control total sobre els barris i la gent del capital de Catalunya. La Catalunya oficial de l'oligarquia industrial i financera vol ser l única Catalunya real. Estàs el 1984. Sí, benvinguts i benvingudes a 1984, una setmana més. Avui estem a dia 28 de maig i 10 de l'any de San Maguedon. I aquesta setmana s'ha quedat ben demostrat que l'Arregat Maguedon està arribant. Avui també, by meanings avui també vaig mínim, és vera estem Domés, aquí a J.A. i mena mal que ha vengut en Toni però bé, ara després comptarem una miqueta com tenim aquestes, aquest sí, esperant, programa d'avui que esperen més gent. més gent però bé, de moment estem aquí a servicius mínimos uh, esperem que en la resta de l'equip que està per la resta del món els hi vagi tot molt bé i, i res esperem que vos puguem donar una migueta de Renou durant aquestes dues hores de programa però a part de Renou tindrem una entrevistada amb un grup que m'ho explicaran de tractament que fan i que són d'aquí del Gaida i després la segona part de, del programa estarem presentant vendran la gent de Contrainfos i presentaran l'anuari 2015, 2015. Bueno, el que han presentat ara que acaben de treure i que estan presentant per, per tota la illa i estarem analitzant una miqueta tot el, el que ha estat el 2015 però com bé han dit, aquesta setmana va començar amb el desallotjament d'aquest banc expropiat Evidentment, quan actua la policia és perquè els mecanismes dels polítics s'han agotat, el capital prefereix exercir el seu monopoli de la violència i després eh, diu que els altres són els violents. Evidentment, l'ús de la policia és una mesura de força i és l'ús del monopoli de la violència, com estava comentant. Així que començàvem aquest programa amb un petit fragment del de, comunicat que dreta al col·lectiu al col·lectiu Argelaga i que el teniu a, a la seva pàgina web també a través del contrainfo.cat. Argelaga.wordpress També ho podeu llegir i pues, podeu diem-ne assabentar una mita de quin és aquest projecte d'Argelaga. Així que uh... Bé, bueno, després han, han començat escoltant eh, Rota, en aquest grup de, de Pittsburgh mm -hmm. eh, amb un tema titular Factory que, que l'han tret del que va ser el seu darrer LP per, per, per Tribal War, eh, mm -hmm. war eh, als Estats Units i aquí per escurrer l'Isset i mentida però el mateix això. aquest pit no ho vam fer per, per Tribal War Bé, era el tema Factory de, de CLP, roten agenda de roten. i de després hem estat escoltant a, a, a Apatia No un grup a, de, de Venezuela a, que a, bé, té una quantitat infinita de discos, a, de, de LPs aquest és el, a, el ruido de antes contra els opressors de sempre hem estat escoltant el Contrati Capitalismo i a, mira està tret també per Apatia No a, evidentment són ells per School Realized i per alerta també anti-farcista, o sí sigui, que seguimos en la mateixa línia, no sé com ho faï. molt bon, però ja mateix. <ríe> sí, és ben vera. I mira, si vos para tenia aquí com a, com a dins un, un CD que feia temps que, que, que tenien de quan varen estar per aquí, de Pravo Dosi, de de, de, de Oasi. crec que s'ha no sé si de, de Polonia, en algun xis, no i, mm -hmm. i així a mi. Eco. nada més, 2008. El 2008, ja. No sé, oh, sí. Pues Pues des d'aquest de, moment que tenia que ceder i si vols parar anem a escoltar el seu primer eh, tall que és eh, thiu, thiu i, i sonen d'aquesta manera O se la chawa, ja se tu pisam je encore. Tu te vas dedans, on s'en marche tout. O se zaklonje te i tam nebe, o se tu vas dedans. Il y a no va deixar la va, on va venir a llegir. Just per començar, no busques la ciaua, ja sé, why you stop però sí, doncs, sí, això eren eh, es prova d'Owasdi eh, amb el seu tema aquest eh, siu-siu-vapca i, i res, doncs, això del 2008 eh, no? sí, sí, però d'Owasdi per mi vol dir carnet de cotxe Can... <laughs> sí, sí, una cosa així, no me'n recorda exactament oh. no, no, ara mateix no, no record sé que un piquiu xerraram però no, no... oh, bé bueno però bueno, molt bé, molt bé, molt bé Idò, que us pareixi, seguim parant una miqueta de Renewad mentre uh, anem, anem arribant i ens anem col·locant i, i anem parant tot aquest tot aquest barullo de discos que tenim en bordre, i que escoltarem Jota? Pues una altra banda americana, també de, de, de, de final dels 90s mm -hmm. uh, se fan, o se feien d'Inema i tenen aquest LP que se de Bring Out Cools Home, que mm -hmm. I en triat estem a Fall, una banda de, de mi xicantem per mi. Perfecte. I dos, som -hi. Fall. Uh. un bombón de patrón que va a llenar a la humanidad y conectas con la música. música de esta tierra programa de hardcore magazine todos los años 1984 allá va a ser la primera semana que te en el programa todo lo que hace la música 1 posant-ho una miqueta a les piles perquè jo ara feia temps que no pillava comandaments crec que ja tenim aquí la nostra primera entrevista del dia bones a tots, com esteu? Molt sí un se vol de tocar conèixer, sols en Toni de Totkevi que m'ho va abandonar i ara m'ho ha demanat per tornar Ah sí, has demanat ja per tornar Ara que m'he enterat que ha aire ara puc tornar No, és aquí, amb misa perquè... Espera sí, un moment, ja. que te puji un poc més perquè si... Ah, no, espera, ja sé per no te senten Ara, men, dali Hola, ara sí, ara, ara, anem, ara anem, sí ara Bones anem. a tots <ríe> Que són aquí perquè uh, són membres d'un grup de, de trash metal local, bé, que em falten dos, falten Rafael i Emi, el baixista que no ha pogut venir I en Rafael tampoc Bueno, Rafael no estarà molt, supos Molt bé, eh... Uh, grup que fer genomar Epic File. Epic File, sí. Epic fail, sí. I que he grabat, aquí ara m'ha reportat dos temes, no? Sí, sí, va en grevar, dos temes. Mm -hmm. Perquè no ems preocupats, stomp pack. Ja de gravar tot i deses. Es que, no. Es heu estudis, sí. no sí, sí. ho he gravat? Eh, sí, sí. uh, estudis de, de del Grammy. Ah, uh, mm. i res i m'hem, anem fent... Anem provant sort-ho, m'hem. A poc fins on arribem. Exemple, com EpiFile, quin temps fa que Com EpiFile deu fer un any. Un any. Sí. Perquè tu sí que has d'un man com un grup d'enrere. Sí, bé, n'he tingut un parell, qualcun esporàdic, qualcun més més Longuevo. continu sí, varen, tenia un grup de, quan eren joves joves 15-16 anys vam formar un grup que se deia uh, Crit de Sang i res, vam tocar bastant en temps que no hi havia tant de grups en el món com els que ara ah, okay. i era més fàcil tocar eh? un poc més difícil però bé i... I tu, Epifile, toques la guitarra i, sí, i cantes. Sí. I tu, Misha, la guitarra. El... Sí, jo ja som bé. Eh? Som més cantant més que principal un poquet. En Tani ens acompanya... Ja som, som esporàdic. Jo cantant esporàdic. El, el vocal ets... Sí, sí. Miixa, sí. I, i la guitarra que... rítmica la feia i en Tani fa qualsevol mm -hmm. solo i tot això. No... I pot faltarien en Rafael, que també va estar en Escrit Design, Exacto. que és bateria. Sí. Exacte. I el baixista, que... Que uh, Emi. Emi, Emiliano, que és gentí, però viu el, el gai, de tota sa vida a Mallorca, que és d'homo. Que també no. té, té altres grups paral·lels en aquest. Sí, ten grup de Black Metal, uh -huh. de, que són de Porreres, els grups el seu nom en Inferitum, i també fan feina. No? Uh -huh. uh, surten en uh -huh. el recopilatori de Mallorca als 3 Bands, el recopil·litori que fèrem fa un parell de mesos, i res, o sigui, tenen un disc i fan feina fan feina i vam de continuar es per escoltar-me un d'aquests dos temes ben gravat començàvem el primer tag de the, the World Right Now ah. i sonen i sonen així mm. de unido, ah. Eh? Molt bé, molt de canvis de ritme, molt molt tècnic, però que estem bueno, aquí, <ríe> a basats. Bueno, aquí a mi no les agrada. Pues com porei algun pau. sentir metal de veis. No, no, no, ja. Uh, i què és que dos temes de de composar se sur música, si Bueno, depèn de quin tema és, no, uh, exemple, uh... temes. Na, per exemple, temes vostros, anteniu ara en tenim que diguis estigui pràcticament definit, en tenim set i després en tenim un que ara l'estem començant a arreglar i un altre de camí i a poc a poc i estan compots per per mateixos o participar i participar tots bueno, generalment ve eh, un Bona idea una idea i eh, fem això i trenca aquesta idea i o no, canviem qualque cosa o no canviem saps? Uh -huh. Depèn, sí, la produïm no... un poc, saps, després sóc de... la democràcia sí. Sí, però dues meses amb mi això sí, sí, sí. és que pensa més sí, sí que... les complica sí, un poc sa vida de... i després eh, s'enfaden en jo però bueno, Bé. això ja <laughs> sí eh... Uh... I les lletres també, igual, el mateix sistema? O... Bueno, les lletres eh, he fet moltes jo. Ara Antoni també s'ha posat a escriure i en Rafa ha fet també una que l'implicaré en un tema. I bueno, anem fent el que diu Antoni. Toni. I les uh... lletres... Uh... De, que, de qui solen xerrar? Uh, bueno, d'aquests temes de single i de... són més o menys polítiques, saps? Mm -hmm. Contra la sa fam que hi ha i ara el sí. terrorisme, la segona cançó que se diu Human Bomb, xerra de nins que... que bueno. nins, sí, pot nins obligats, obligats a... a fer el que fan i després, bueno... Som... Vas a anar en món àrab, no? Incluso em plenen nins per, per... Per fer tentats. Sí, per fer tentats, perquè Pol és una bomba de munt. Sí. I clar, no, nosaltres estem I un ja. pas contra això i hem fet des tema... que a una mica les polítiques, les sí. injustícies socials... I... Efectivament. No. Bueno, aquests dos temes per almenys estan Serà... enfocant d'així, de sí. després n'hi ha altres que don altres coses, però bueno, aquests són... Sí. sí, de moment aquests dos temes són en anglès, eh, i tu és la línia general, ho feis en anglès? Sí, tots, sí. Tot. sí, ah, sí, no. sí. Tots els temes que teniu estan cantats... Oh, en, en anglès, sí, sí. No, eh? No, sí, a veus, no. uh, el nom del grup també ja ho diu, no, eh, no? <ríe> sí. ver, La veritat és que vola quedar molt guait també aquesta portada, que uh, molt, molt catastròfic, no? I, i amb, amb el que tu comentaves, no, els escrites, sí, que no, malmenós no, eh? està representant mm. un paquet ja. Bueno, poc de sí. mm. temps d'aquest terrorisme, aquesta portada podrína una mica per Sí. Per aquí. Sí, per aquí, més o menys. Una... Bé, perquè, fes-se pues, una idea, és una, és una nina amb una... Amb, una... amb una garrafa de benzina, no?, i, i està envoltada d'edificis tots, uh, tots cremant, no? Sí. O sigui... sí. <ríe> molt, bé, molt bé, I de... Podem escoltar... Podem escoltar sí, bomb, el Jim and que tal, i... I després seguim un pom. I després seguim xerrant, -ho. de mam bom. Eh, i tema influències i això uh, dona un mamat. <ríe> ja hi mamà moltes de coses. Eh? Que el seu que és, sí, de no, que t'ha arribat per tot. És complicat perquè s'ha escoltat eh de... de bé. Però sobretot tot el que m'agrada més és jo ajuda Spritz. Diu després Ja ho m'agrada molt ajuda, m'agrada Motorhead, uh, m'agrada molt The que és sepultura, eh, Slayer. No que grup que ja m'ho diu ja una diferència bastant grossa entre en uns dels altres. Sí, sí, Motorhead en sepultura i això és bastant diferent. Clau, bueno, perfecte. Es que és això que ho fa mescla un, un paquet de mostre. tot ah, eh. Ah, ah. I tu m'hi sà, que mal o menys, contra per allà va Si estem... vites un grup, un grup que te crida, diuen com número 1, quin diries? Hombre, eh, darrerament... ja era de remen. Si tu? Ja son més de drins i I també estic estudiant un pack de guitarrista en Petrucci, avora me les seves feines ja que és molt difícil, oh, sí. no, és un molt molt difícil. sí, sí. sí. Però bueno, uh, que me bueno, no. uh, difícil eh uh, l'ordre de Judas Price. anava a provar de posar aquest tema i, i després en cerrarma que, que no opinau. Que mm. no lo. Bueno, era un briquín de l'ou, però han fallat en sa, en sa velocitat. En sa velocitat, això la oh, velocitat bueno. que toca. Bueno, uh, això era el show 9 d'Inglaterra, el show 9 que vol dir recordada uh, amb una versió d'ajuda de, de del teu grup, Toni, de, de Breaking the Low de CLP, sí, British, sí. Steel. British Steel uh, eh. yeah. no, Un toc clàssic d'internet uh, Ja també Crec que també és 30... Té per mi del 80 35 anys, 36 anys ja. oh. La gent m'ha de Quasi quasi és que, que tens jo sí, no, Jo he tocat de molta en aquesta cançó sí? <laughs> <Sí>. Tan aviat <laughs> No, tan aviat no, tan aviat no. I el concerts com el d'oys, això és el escenari i això? Bueno, el tema concerts uh, està mo molt complicat, els Mallorques les le fan, fan una temporada aquí. El gaire fi, no fa molt, uh, sempre hi havia una opció uh, uh, a l'acadèmic, però aquesta opció està acabada, ja no existeix. Ja, ja, ja no existeix. I res, ara estem provam en tirar tirar diríem provat diferents sales no? He provatr provat, provat en xerrat en túnel enxerrat en les sales a Boje eh, en xerrat escarrerat de Porto Cristo, en xerrat un poc al local on sabem on, on se pot moure aquesta música de moment encara no han tingut eh, resposta però bé, no el descartam un eh, altre de la setmana passada. Eh, bé, van de put, van vale, eh, de puta. Van de eh, presentar un concurs de cant que era música al I res, eh, Va ser res, una actuació de mitjoreta, van tocar cinc temes. I res, ara esperam que un concurs, farà una votació popular i després votació dels jurats, 50-50, o sigui que eh, quan pengin els vídeos dels concerts, votem mos. Perquè que, que fan pengen vídeos per, sí, per YouTube pengen, eh? Sí, pengen els vídeos de tots els grups que han tocat I la gent si... Pongui votar sí, eh, Suposo que serà posar un, un m'agrada sí, sí. eh, En el vídeo I el premi oh, I els premis t'ho donen ja reincidentes Uro Bueno, bueno S'ha de començar no? eh? Sí, Qualquer... sí a banda, també, no? Home, Resident no hi diu molt en naltros, però bé... D'una eh... oportunitat, sí. No, men, I l'important era... Participar. Era sortir damunt un escenari, molte, molte escenari i, i tocar. I, sí. I no va anar tan malament com jo m'esperava. <ríe> <ríe> jo m esperava que fos terrible, no va ser tan terrible. <ríe> bueno, per quin sentit t'esperessis que fos terrible? D'equivocació, recordes, d'aquestes, que sempre... <ríe> Segur que n'hem fet el metge a envernar avui que l'altre. <ríe> espera, que ara està... Eh, ha cridat en Raül, però ara m'he de centrar un momentat en sa taula per rebre sa cridada d'en Raül, que potser tenia alguna pregunta per vostres d'aquestes seves i després, evidentment, alguna proposta musical. Eh, que vos pareja, si, si bé prop un poc això i després eh, continuem a eh, menys si m'ho surt. Perfecte. Ah. Molt bé. Eh, I de... Idò bé, res, aquí estàvem passant, escoltant un, un recopilatori en contra de les presons i en benefici de la cara d'una granarquista, és un recopilatori de l'any 2000, crec que de 2004 o alguna cosa I, i estàvem escoltant ara mateix Primates. Idò, eh, però bueno, bé, els temes dels concerts aquest estiu suposo que en cauran alguns, no? Esperem que sí, ja i si no... Oh. Al Gaida no teniu aquestes festes de la Gaida? No, Toni sempre m'ho demana. Quan ah. t'organizeu alguna cosa, m'ho podeu posar. <laughs> sí, sí. ja jo... no. Si a <laughs> mi 1984 feien res, us han de <laughs> un poc armetal. <el> <laughs> bueno. Que tampoc passa res. No. Uh, se, no sé, pot de tot i frutir de tot. Més gent ve. Sí, sempre hi sí, té sí. el millor manco que se, que se venguin. No sé, més gent... Sí, sapa més clar, jo De diferents mons i això, no. És que un i això. No, no, no. i cròniques de concerts del meu o perdona. hi havia molta gent. No, hi havia pocs públics, que havia poc públics. Però, uh, Penso amb... que ja uh, en tocàvem uh, És una sala que està Però beníssim uh, Crec que ha moltes sales privades Que no tenen infraestructura Que tenen allà Home, que uh, Però Esquedrià. És Esquedrià. Que <laughs> allà Varen anar toquant El que és el casal de joves de Calvià sí. Que se diu el generador Però ja tenen un pressupost que, que és brutal, brutal eh? sí, un sí, Per poder muntar aquest festival Poder dur incidents I muntar un consell gros ja ha de tenir un presaport. Els reincidentes tocaran allà, allà mateix. No, no, no, ponça, no. allà és a uh, Son Galatzó, un... com Son Fusteret, que és una esplanada on hi organitzen actes i ja faran uh, els concerts. I... Uh, no digues, digue. No, no, i això... Un poc més de música, Bernat. Sí, mira, uh, ara us vaig a posar un grupet que es diu Apocalíptic Terror, i és un disc que van treure fa el 2013 per Trash Zone Studios i que entre altres el Kit Brigade i tal, més el 84 també estan a darrere tot això i només cotarlo si vols pares. El verdader rastro d'interrogó. La salva la sangre ¿Por qué no tiene logres. Biatos, una banda que era de, de Bèlgica una banda molt molt política també molt anarchopunk. Uh, això, mira, era el líder birock del ZFC, protitulat aquí el Derbypunk, que van fer una versió de cant d'ZFC de que LP de l'any 1995, que se titulava, també curiós, El sueño de la razón produce monstruos, 3, 3 per Nagata Records, cant d'Igata de, de Belgica, l'any 95 i com està aquí de, el estem de ser banda de metal? Quin relació teniu amb altres banda? Bueno, ara no tenim cap relació ningú no. perquè no, bueno, estem en contacte, tenim No, home, só jo millor bé, tenim contacte amb un grup que fa molt temps que nos coneixem els altres també que som està molt temps sense sense talcada i sense estar dins dins del món i això, també. Se nota, se nota. I el que ara ha molta gent jove. Uh, s'estan creant uh, s'estan creant associ no associacions, sinó a, a grups com els de em, Mallorca, Estrem el Bands. Llavors mm. hi ha un altre que se diu El Billion de Sí, mm. que és un altre grup que, que, que, que s'hi promociona eh, grups de, de metal i heavy el de de silla és un poc més uh, variat i, i a poc a poc uh, jo veig que hi ha un poc més de, de moviment, de moviment. De... jo el que dic és que fa uh, fa 15 anys uh, hi havia 30 bandes i les 30 bandes pues, hi havia la meitat que eren els mateixos tenien un parell de grups i ara, ara no, ara ara n'hi ha 300 o la millor de banda. Hi ha molta, molta gent jove. O sí, sigui, hi ha molta, molta gent jove. No deuen ser del Gaire. Però. Està, està molt gaire. bé que hi hagi... No, Gaire no ho crec. Està no. molt bé que hi hagi aquest relleu generacional, també. A vegades amb, amb, amb el Punk, a vegades també últimament mos queixem un poc de que, de que costa relleu, no? I però costa trob trobar gent. Absolut, eh? Sí, no, no... Però, a, jo em a... un dia, no es i això que també no era molt... Posit... No molt molt sí, positiu, sí, hi ha moltes és molt vibrant, sempre són des quatre rates de sempre. Sí, sí, final, a... eh... però, mm. però sí, que vols de treure material i ja din dispon. Sí que vौ que van sortir colotes i Sí, sí, no, no, i, tenia... de bandes últimament també aquí a ses illes que que sí, he obrido, sí. i joves també, no? També Bé, bueno, joves, de tot, ja. De, jo, de sí, no, no, no perquè no. també n'hi ha de joves, també hi ha des de sempre, no? Sí, sí, no. Que també està bé que hi siguin des de sempre. Que, que també. Que, que, no, que no abandonin. No, I ja no, no. i que se convinin els uns amb els altres també està, és una meravella. Jo ara a Mallorca, dins el món del metal, hi ha moltíssima de qualitat. Hi mm. ha estralleri sí. que mm. són grup molt jove, tenen fa 4 o 5 anys que toquen i mm. ja han tocat tenir Wakan Openers, o sigui que... Sí, clar, clar, que, que ets, uh, no, no, no. no, no, no, no. Estrallari, no, no, no te'n coneixes? No, digue'm un tema d'estrallari i els busquarem. Sí, eh? uh, per exemple, uh, ara no me'n sortiré. A veure, el seu disc és català, sí, ara treu un altre disco. I qualsevol el tema és bo. Ara, no, eh? ara busquem. I uh, mentre ens cerquem això podem escoltar també una banda d'aquí, que són els Mareixme que també ho van tenir per aquí, però també edita això d'una manera diferent, qual, mm -hmm. que altra, sinó mal d'immens, DIY i això. No van de tan bè extremo sí. un metal pesat. Es Marisma també, també surtenen en Mallorca Strain Band i sí. el de d'ací també també, també hi són. Mm -hmm. I do, si vols per allà podem escoltar un tema de de Marisma, mai millor. I vaixar en la amb el seu wow. tema White Shadow, uh, la veritat és que crec tònic que aquesta màquina de que té encara mateix entre mans tenyora perquè ara li poses aquí el heavy a, a Pinyoni li va estupendo. Eh? Jo crec que haurà de tornar ràpid aquí perquè està fins a la gorra de punk i que li facem allà canvis tan ràpids a menys d'un minut. No, jo sempre ho he dit. Jo, no, no. jo tornaré, qualsevol dia tornaré. Passe que no podem fer tantes coses. No, està clar, està clar. Hi ha moments, hi ha moments en què una ha d'estirar cap, cap altres bancs. Sí, no, i després de, de, de nou Wines de programa... Molt, sí, sí. Miguel està guapo Ferbint però este. Obrada espera. No vas a puc sí. Molt bé. Bueno, seran 20 tot ja, sí. No, així. Però bueno. Doncs, uh, pues... moltes gràcies per estar aquí nosaltres compartint aquesta tonada, uh, a tu Mikhail i a tu Toni. Ja, res, gràcies gràcies a valtres. La representació de Epic Fall i i esperam tornar a tenir via per explicar-vos els concerts. Hombre, ja esperam. No. Ah, sí. Molt bé. Molt bé. Molt bé, moltes gràcies Molt bé, oh, au, adeu I bé, amb, eh, perquè no vos desenganxeu de la ràdio eh, Ara, d'aquí una no estona Començarem amb, amb L'entrevista de Contrainfos Que ens estaran presentant l'anuari 2015 uh, Mentrestant Anem a escoltar una cuny Mentre si un tema Mentre ens posem còmodes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 Escolta'ns a Ràdio 77, 1984, de Tati Toyeta, a la resta del món. Idò, sí, uh, Jota, que estàvem escoltant ara amb aquesta... Bueno, després d'aquesta primera part tan metàl·lica que hem tingut avui uh, el que, que vam d'escoltar ha estat uh, d'Usura, banda local, banda tremenda banda que m'ho agrada molt mm -hmm. uh, del seu darrer treball aquest LP, aquest 12 pulgades que editaren l'any 2015 gravat al 14 se va fer esperar molt, escoltàvem mm -hmm. el tercer tema de la cara B Involución d'Usura perfecte i, do... I res, i ja ara aquí estem a la nostra segona part del programa uh, benvingudes, benvinguts a... aquí una altra vegada a 1984 bones tardes bones bueno, uh, com ho anunciàvem abans, uh, veniu a presentar uh, el nou anuari uh, l'anuari en aquest cas del 2015 i explica'm-vos una miqueta què és l'anuari per si hi gent que no se'n recorda de quan va venir l'any passat a presentar a altra. molt bé i per fer-ne cinc cèntims, és la cinquena edició, sinó no, i malament, començàvem amb 11, mm -hmm. i és un anuari que el que bàsicament s'hi deu, principal, és intentar fer un balanç del que han estat els moviments socials de, de la nostra illa, de Mallorca, durant aquest any 2015, i ho feien mitjançant dos gran blocs, un bloc que, que ho feien nosaltres mateixos de Contrainfo, i un bloc on convidàvem Uh, gent relacionada amb diferents moviments socials que participin uh, el primer bloc hi ha uh, el tema del balanç i del resum mensual no? sí. I, i després el segon bloc sí que són articles més curts a on, on, on he tocat moltíssim de temes i a més enguany hem fet diferent canvis respecte que ja ja tenia en compte tant, un poc sí. Uh, si l'any passat ja era un format novedor, trobo que aquest té encara un format més novedor que el de l'any passat la veritat és que a part de portada, que, que, que la trobo genial, que és molt molt, molt, molt, molt, m'agrada molt, uh, el format interne és total, perquè aquests dibuixors que ara comentàvem, d'en Pau uh, són, són molt divertits i de més li donen aquell punt uh, uh, en aquells llibres de text així, mm -hmm. de... de, de de quan érem infants no? té, té molta relació en la portada sí, que, clar, és, és que és indirecta, no és pensada no? però el eh. que hi ha i la fi té, tenen relació sí, uh. i sí, ha canviat un poc el disseny d'altres anys però bueno uh, primer dic que disseny cada any muta, no tenim un disseny fix i sobretot sol, se pot veure molt reflectit en les portades que cada any una no té res que veuen l'altra però el que s'acaba en guany i que sí que teníem intenció és que tot el que és el test, és un poc més d'aire i fort més fàcil de llegir. L'any passat no és que no estiguéssim content, però faren pensar que quedava tot massa dents. Sí. I, I en Guaila, com ens han permès d'aquestes catzoleres tan xures, és que la païa no estigui tan carregada i que l'important sigui en el final dels i que pensant que és un poc més senzill de llegir que pensava passat em puc, em puc posar una tipa un poc més gran, i ens han fixat molt amb això, més que... Sa part estètica l'hem usant amb mones escenceres i tot lo altre espai que sigui fàcil de llegir, que sigui no s'acansi perquè moltes dies que al final, ens ficavams con sanseviera en i ja. hem intentat cercar aquest punt Sí, bé, de totes maneres, tampoc no és una, no és una revista per passar o tampoc és el que és, no? Sí, sí, sí. sí. Vull dir que, que normal ja que hi hagi molt de, molt de text i que, bueno, les fotografies n'hi poden posar més o menys, depenent de també el que tenen ganes de pagar en tinta. Però, però, al cap la fia el, el contingut és el important, no? I, I bé, entrant un poc en, en, en matèria, que, que, que et trobàvem en aquest anuari 2015? Idò. De... Bé, bàsicament lo, una cosa que sí que he comentat abans que, que tenim la mateixa sempre que et separa que no els reforim que és bàsicament resum de notícies de l'any de l'hivernada és tot el que ha sortit de Contrainfo sí. o el 90% del que ha sortit de Contra info cada sí. mes té una frase surten els esdeveniments tot tots els projectes que han anat sorgint durant anys surten en aquest resum sí. després tenim una cosa que és tradicional que és el balanç Els balanç el dividim en tres parts que són el punt forts. Uh, de s'any, el punt feble i coses que creen que se podrien millorar o, o reptes de futur sí, i això sí. a la que quasi dedicant més temps a nosaltres perquè a la part més reflexiva més de, de discutir un poc entre nosaltres també a la part més personal diríem a la part on pot crear més conflicte perquè clar, potser un altre grup de gent o, o una altra persona pot pensar molt diferent en altres en aquest sentit mm -hmm. i i després, el que fa, crec que ja el tercer any que fóim, és el tema la de repressió. Uh, feim, des del 2012 duim un recull d'escabar repressiu que ha hagut relacionats, evidentment, amb els seus moviments, sí, moviments socials. Amb bueno, els perquè estan farts de veure també altres coses. Que, últimament, a més, crec que hi ha hagut el judici aquest en els policies de ser, ser guardi urbana, no? urbana, policia local, Exacte. que Déu-n'hi-do, ara, ara m'estic fixant aquests dies que estan correent les imatges per, per tot l'estat espanyol, les no? imatges que aquí ja estàvem fins i recorre de veure no? de com, com aquests policies, eh, i sobretot un, un personatge, eh, bé, bueno, en, en els que el tenen allà en manilla que, que, que dóna gust i, més, i ja sempre fem el seguiment dels casos de, dels anys anteriors i els nous casos del 2015 mm. de l'any que estudiem i el que veiem és que tots els casos estan relacionats entre ells, entre llei mordassa mm. o la llei de, de seguretat ciutadana d'axivisme de, de, de ciutat tots ells estan relacionats entre, tenen una entre aquestes dues lleis déu nhi Sí, perquè ara estava justament mirant la pancarta del 2.400 euros, no? Era aquesta, no, la, no. La, de, la que se va penjar allà a façana de... La pancarta de... que va penjar-la davant de sí. seu. Sí, sí, sí. sí. I, i, I clar, i també el que comentaves, no? ara mateix aquests dies també estic veient amb tot el tema de les sigles de cap que ara ja, eh, mm, ja, locura, ja bueno, la policia està fins a la gorro i hi ha molta que ho té tatuat en això sí. <ríe> I, hòstia, els ha pegat una locura amb aquestes sigles i ara i, bueno, l última multada també amb les sigles de cap era perquè amb, que posava oh, Exacte. No? Exacte. que de més amb una altra cosa però bueno, ja estan completament finalment, obsessionats que finalment aquesta... li van acabar llevant la multa quan no podia ser d'altra manera ja. ara... com, <ríe> fins a, com no podia ser d'altra manera perquè encara hagués estat al colmo Colmo, no? però bueno, ara he vist també que, que s'utilitzava aquesta història també amb lo d'Ada Colau, alcaldessa de Barcelona no? també l'he vista aquesta... no l'havia vist ja eh, bueno, no que arriben a absurds això no? que comentava em sona, arriben a, a uns absurds que, que, que és massa no? però bueno i llavors eh, tenim el que tenim I, i després dins el bloc aquest de la repressió apareix un nou tipus d'article que fins ara no havien, no havien estat gent protagonistes de de januaris i són uh, articles que són més de caire reflexiu sí. no, que no responen tant a un esdeveniment o a un moviment en concret sinó que han demanat a gent que considera més o que més que experta que, o que, es... que ha participat, uh, sí. que ha participat de seleccions o que ha participat de... del moviment o que pensa en ell sí. que, faci, que molt faci veure articles que són més reflexius i per exemple la repressió en tenim un, que és repensar l'estratègia antirepressiva sí. després uh, a defensa del territori Uh, hem cercat que hi hagués una mica de debat en dos, en dos articles molt contraposats, un que fos de la institucional, és a dir, més o de lluita més institucionalitzada, que el tip seria una persona del GOP, i després una altra persona que aposta més percepció directa en quant defensa del territori, perquè s'aveguin aquestes dues visions diferents. Sí, dues línies de treball, també, no? Exacte. Uh -huh. Després tenim, per exemple, un article que xerra més de, de, de fer un repàs històric de s'ocupació a ciutat, que està en el final de tot de senuar i, i, i tenim diversos uh, articles que són me, no compten el que ha passat durant aquest any sinó que fan més una síntesi d'un moviment en concret clar, clar. També, també, també ho veiem això, això mateix també ho veiem uh, articles de, de partit antifeixisme i sindicalisme dos articles que hi ha per cada apartat també són més reflexius no força, no ho hem demanat nosaltres exactament però les persones que han fet l'article ja han fet més reflexió que no explicar el que era, que era el moviment en si el sindicalisme o el moviment antifeixista que ha hagut el 2015 sí. no, han explicat molt més coses sobre, sobre el moviment i per quins motius pot ser coses en manament, per quins motius coses han encertat van un poc més enllà Sí, veig que també teniu per exemple aquí el, el, el, una petita guia dels espais autogestionats no? <laughs> És el segon any que surt, crec, any. Ah, no m'he fixat I, que l'hem passat i dos. I trobem que és útil, a més, unes les coses que si xerram en el balanç és que estan apresquent nous espais, sobretot fora de la ciutat, sí. i, i me'l feia ganes que sortís, perquè quan moltes vegades te xerren de coses, però no te fas una imatge. I quan veus que a Mallorca comencen a aparèixer punts fora de la ciutat, que estem acostumats que tots els espais al el final sempre eren a Palma, com es eh? construïa alguna cosa, sempre era a Palma i de sota boca web, el pots llançar i anar per a Junts, després a, a Manacón per a un altra, tenim els de Falanich, i veus, veus com se van omplint les taques. I és guapo, tro trobant que, que és estètica a més. No, no bueno, i a més forma part també d'una de les coses que xerràvem l'any passat també, no?, de, de la descentralització, no?, de, de, de, no, de no caure en el palmacentrisme aquest, Exacte. no?, i perquè de més justament m'ho estan donant compte que hi ha molta... m'ho estan donant comptes de Palma, i, i... i després també la gent del poble estan, estan agafant també la, la, la... de dir, escolta, nosaltres estem aquí, no?, el desplaça't tu. Exacte, no, no, i que, que, que també hi estan, estan treballant des de la seva realitat moltes coses, Clar. que que no només que de la realitat de Palma són molt diferents. Veure el feminisme des de, des de Palma entre les relacions entre persones són molt diferents en el feminisme, en els pobles en les quals les relacions entre diferents persones és diferent. Sí. I estan treballant coses i, i les presentacions que han fet les primeres presentacions que han fet han manat a pobles. Ha sigut, no ha sigut pensat tampoc ni... No. ni ni pensat d'aquesta manera aposta, però... No, de fet, sempre començà amb una presentació gran a Palma mm. i en guanya crec que serà... serà la quarta presentació, serà la, la que farem a ciutat, mm. però ha sortit així i en part n'està content, però també és un poc... Ets sintomàtic. Exacte. Sí, sintomàtic de, lo que, de sí. lo que està passant a Mallorca, que s'està creant abans el centre de moviment de Palma i tot passava que i tot passava sobre Palma i ara no ara hi ha una diversificació dels moviment i, i s'ha segut descentralitzat mm. centralitat a... de fet l'any passat vàrem inaugurar un bloc de municipalisme i ben guanyajar evidentment ha, ha seguit però també no, els mónadoat d'això i, i el, el estem bastant contents, de, de des de més de la relació que com a Contrainfo tenim en sort diferents, col·lectius locals o municipals, mm. perquè sempre han tingut bastant de feedback mm. amb ells. Mm. I ara, així és xerren de, de què ha començat a fer-les ja. Seguirà uh, quantes presentacions heu fet ja? Eh, També ets no? la segona, no? Ah. Ets la segona. Avui feim segona collença mm -hmm. i la setmana passada vam fer el eh, Manacor a se Toneu-lo-torn. I després, l'altra setmana... Dijous eh... en feim una palma, o sigui, eh, transitant. Mm. I després en tenim apareulades que encara no tancades a fer la nit. A llovir. I... I segurament... A Palma segurament en farem una o una altra. Sí, a Palma segurament... haurà d'alguna sorpresa més. En tenim una, una altra que està així, així, però que pot ser bastant guai. Encara, I, encà... I no sé si... L'any passat a veureu fer la gran, per manera, allà l'espai del Cové, no? Sí, allà, la... sí. sí eh, en un any tenim una, una relació bastant estreta amb la de transitant. Eh? Mm -hmm. Tu vas viure l'any passat tot sí. el tema que Sats per i això. I me'l feia bastant il·lusió, encara que som que és un espai bastant petit, però també la repercussió que té cada any sanuari ha anat variant. En principi tenia... Era la novetat els dos primers anys, i ells responia molt i tot d'una, és a dir, quan havia la presentació on volia anar-hi anar i veure com era, però ara ja la novetat si no és una novetat, perquè ja fa cinc anys no és una cosa que, que sorprengui. Tothom més o menys ja sap que esperar-se. Llavors, clar, no crida tant atenció de, de, de primeres, i lo millor una presentació on explicar encore del projecte que molta gent ja coneix, i, i on saben que trobarà no crida tanta atenció i com el va fer ganes va ser bé i si no ho hem de fer un lloc que sigui tan gran mm. no a fer un lloc ens molt ens sentien molt còmodes i, i transitar-nos a aquell lloc ara mateix perquè mm. sempre, de fet eh, quan estaven vam començar a preparar el senyor inclou molt de dissabtes de matí que ells tenen tancat nosaltres hi anàvem a fer feina allà i mos tancavam per... okay. de fet dissabte de matins que tenen obert i nosaltres anàvem sí. allà i ens reuníem i entrava gent i les depend... un, sí. de nalt... un de nosaltres dependia, esteia dependent allà hi ha una relació tan directa amb en... transitat que no és tan fàcil sí. i m'ho molt donava moltes facilitats per fer-ho i l'espai és molt bo, mm. molt bo ara estava veient també aquí eh, petit espai que teniu aquí a l'Economia Alternativa amb el Mercat Social de Mallorca que comença a caminar no? Mm i justament això també fa, va, va ser fa relativament poc no? que, que, que, que bé, que se va produir al segon mercat social és ja, ja, ja. el que té sí. que, que, que, no que, que, que hem arribat un poc tard, nosaltres mm -hmm. normalment aquest anuari, normalment els anys anteriors sortia dos mesos abans del que l'estem publicant enguany. guany ja. el que és que les dinàmiques del col·lectiu així com han treballat en guany els dissenys que és molt diferent i un dur més feina, i les dinàmiques del col·lectiu mateix, que és el més important de tot, eh, fan que arribem una mica més tard i, i passa això, que ja ha se ja, ja fet tot segon, la se segona tira, i nosaltres estem explicant com va anar la primera. Com, com va anar la primera el que, que passarà l'any que ve també l'ho té perquè quan vengui la fira, fira d'economia alternativa nosaltres estirem traient sanuari i de com es si parlem una miqueta d'aire i escoltam un, un tema aquí que tinc preparat uh, J he preparat un tema de, de ratos de porau en aquest cas és un gran no sé, és un tema que sempre m'ha agradat molt que se diu breaking all the rules i... De... I... va bé, escoltarem si sí, això eren ratos de parao en Breaking All the Rules i seguim xerrant a, a, aquí amb la gent que t'ha venut a, a, a, a, a, a, a, a, a presentar l'anuari amb el Cloquet i amb el Billy i, i que estàvem comentant això no? que s'ha retreçat una miqueta més del que potser vos hauria agradat no? aquest, aquest anuari o com ha anat això? Sí, nosaltres normalment sempre el febrer que el presentàvem Febrer era època que el presentàvem, mitjans febrer. I enguany l'estim presentant a finals de maig. Mitjans maig el vam sí. presentar. Però això indica un poc com estàs el col·lectiu, que som un col·lectiu on som poca gent que fa una feina molt extensa, mm -hmm. que, que ha de tocar molts àmbits i ha d'arribar a aquests àmbits tan grossos, eh, tan grossos, com arribar a Maracó, a la nit, el que passa a Fer la nit, a Pollenys, el que passa a Palma... El que passa en el feminisme, el que passa és anarquisme, el que passa és independentisme. Arribar a, mol, a molts àmbits que molt és, és complicat. I, I en Sanuari ha passat una cosa per escuda, i a més que, que nosaltres teníem unes feines i pròpies i també m'ho costat fer aquesta, aquestes feines. Sí, de fet, si m'ho han trobat, s'ha tastat més per ser feines que depenen de nosaltres que ser feines que depenien d'entre gent, sobretot que es, estem es, es és que ara mateix el col·lectiu ha passat ha, ha estat un, un període d'orilla uh, perquè en el final cadascú té les seves obligacions del dia a dia i també a vegades costa que si no hi ha una persona que al final les i, i que faci anar tot drets a vegades molt dispersàvem i ara just uh, uh, volia encerrar enxerrar d'això perquè just ara està encercant gent que col·labori. De fet, hi ha una o dues persones que segurament ja entren dins del projecte, que portaran un poc també sang nou que ha... Aire nou, aire, idees noves, mans, ja. <laughs> més mans... I que també, a vegades, quan fa tant de temps que ja ja n'ins un projecte, mos enquistam amb els mateixos vicis i hi ha un moment que mos coneixem massa i tot. Clar, clar, I una de les coses que pareix que, que molt va bé en va presentar aquest anuari és es això que si qualsevol persona té ganes de, de col·laborar en el seu projecte o d'implicar-s'hi una mica en que estem obertes a, a qualsevol tipus de col·laboració, ja sigui més directa o amb col·laboracions puntuals, o com cadascú ho tingui. Clar, fira. recordo que també havíem xerrat l'any passat, també, i amb totes les jornades Satch, i tot això també era això que vosaltres també reclamau, de dir, bé, està molt bé, eh, nosaltres aquí procuram que la plataforma estigui en marxa, però és que també els col·lectius mateixos han de procurar també de, de, de fer servir eines, no? Eh, com, sí. I, i que ho facin, no, no hagi de ser sa gent que, que té altres feines i altres coses, de dir, bé, sí, eh, però no he d'anar tocando jo a ses veniu Sa, sa, sa, sa, sa, sa, veniu a fer l'eina per les banyes sí, no? sí, és que, claro, que contrainfo.cat no som un mitjan que nosaltres col·lectius ens hagin d'enviar les mm. publicacions com a notes de, notes de premsa i nosaltres les publiquem no, idea de contrainfo no, no és aquesta idea de contrainfo és reinventar i, i pensar d'una altra manera la comunicació que els mateixos col·lectius, els mateixos activistes se la facin seva i publiquen ells publiquen ells mateixos però nostres, per això nosaltres crec que ja fa dos o tres anys Dos o tres anys, me n'ho manco? Tres anys, segur. Tres anys. Ja, posar, ja se va posar en marxa una, una eina que és la publicació oberta i que, lo que i perquè ja veiem el que podia passar. Ja se des des collectiu en aquell moment el que podia passar i això era una eina per, per contrarrestar això i, i fer que tothom, tots els col·lectius, puguin publicar directament i la nostra feina sigui únicament donar-li unes clics perquè se publiqui i fer una mica de difusió utilitzant les xarxes. però Però, clar... Nosaltres demanem també si hi ha gent que vol ficar-se en el projecte i després que els distints col·lectius facin seva comunicació i, i la practiquin publicant directament articles de reflexió, comentant el que, els, els actes que van a fer o els, els que ja han fet i, i que, que expliquin que que fan, que expliquin ells mateixos el que fan. Ara aquí també està veient eh, la part d'autoformació i justament de, de, del tema que estàvem xerrant una miqueta també l'article la, de la comunicació alternativa mostra el seu teixit no? i també una miqueta aquest intent no? també de, de, de posar de mostrar no? i també de, de que la gent se preocupi per la difusió de, de, de mitjà també Exacte, de fet aquest uh... Aquest lloc d'autoformació no el nou de guany sí que està ampliat i més treball... jo crec que més treballat, uh, perquè uh, enfront de secció quasi hi ha una autoformació. Al final uh, tenim més temps perquè és veritat que secció, és a dir, moviment de manifestacions, de protestes, de, de, de sortint al carrer ha baixat, i, i lo que jo crec que el canvi que es té no tant és que hi ha moltíssimes més jornades, hi ha moltes més... Uh, presentacions de, de llibres i moltes més activitats d'aquestes que responen a aquest context d'autoformació. I una és que el manco, del, del meu punt de vista, uh, va ser important per, sobretot per, per diversos mitjans va ser aquest saig, aquest mm. intent de, de posar la cosa en comú i el manco mostrar-nos davant els col·lectius com sortint de darrers pantalla, sortint dels estudis, sortint darrere les càmeres i, i aquest article que el vaig escriure jo eh, xerro un pot d'això de, bueno, va haver que van anar bé va haver va que van anar malament durant aquestes jornades però al final eh, objectiu bàsic era fer-nos allà davant i, i que se que hi havia i que no hi havia i mostrar un poc altres exemples van, van, van fer a aquest jornal i ah, van dur persones de fora de, de, de la directa i això I, i va estar, jo crec que és unes jornades per recordar Sí, no, van ser, va ser una jornades interessants. A jo, mi va dur molt de temps organitzar-les, perquè a mi estèiem coordinats amb Voltres en 1984, amb, amb el Jestiu Roig, en Ràdio 67, i, i altra gent que no, ara no estigui col·lectius, però que havia participat en col·lectius anteriors. I... I va ser molt interessant. El simple fet de fer se feina conjunta per organitzar això ja va ser interessant. Sí, i ara que també va ser això, va ser molt... Ens molt... Mol va unir una mica més, molt va... Mol va unir una mica més, que ho han, ho han de seguir treballant, aquestes mm. coses. I... I després, les jornades en si, els primers dies sobretot van anar molt bé. El primer dia va anar molt bé, on van venir la directa, Metro Muster i Radio Bronca, mm. i va... va haver molta afluència de gent. I després, el segon dia, que havien de treballar més les coses internes. Aquest dia ja no va haver-hi tanta gent, però crec que ho van treballar bastant bé. Crec que van sortir moltes idees interessants per, per, per repensar un poc la comunicació. Jo, de fet, la tabla acabava de projectes antics a Mallorca. Sí, també va... Sí. Tenc un molt bon record, de fet, m'agradava molt. De, crec que a les coses que a mi de totes les jornades, veure... També et serveix un d'exemple quan estàs dins un projecte i veus que algú i tants projectes per què han caigut i, i què ha passat després i veu que tampoc s'acaba el món. De vegades pareix que és el problema gran, no? Mm. I, mm. I també mm. coneix un poc com eren aqu aquells altres exemples que, clar, no tenim cap, quasi cap referència. Clar. De fet, la idea bàsica és que no passi això. Que d'aquí X anys, o si sigui, no hi ha un projecte, o si hi ha un projecte tan molt, mm. que se pugui saber què passava anys enrere. Sí, sí, sí, sí. No, i a més, i a més aquest dia, aquest dia, de fet els àudios de tots aquests dies s'ho poden escoltar s'ho poden escoltar encara estan, estan registrats que recordar que a Ràdio 77 els van registrar tots i, i jo alguna he m'he posat un altre pic i els de, de, de, de col·lectius anteriors són molt molt bons jo, de Molt fet, bé. encara eh, no, els hem, no els hem passat, eh, perquè tenia una feina un pot d'edició de, i és una cosa que tenim pendent d'allà, eh, de, de, de passar-los i, i això, però ho tenim gravat, també. Tenim sí, gravat les sí. xerrades i tot això. A més, si un dia m'ho posa a les piles i, i, i, i, ho, i podem, uh, ho podem passar mm. i, i editar. Crec que no sé si vos havia arribat a enviar, però bueno. Uh, crec que ho teníem tots, però... però sí, bueno, crec que sí. sí. Idò, que vos pareixi que fa dos minutats uh, una miqueta d'aire i, bé, bueno, o més aviat jotem o escrucificem una mica de... sí, sí, jo crec que siguin dos minuts és bastant més breu <laughs> és, és tot un clàssic són escrucifits de, del seu primer LP uh, The Humanization, que va treure això el Corpus Christ, el segell paral·lel en els crits i, si no m'he equivocat escoltarem el tema el segon tema, que és no, no joder, Bernat, esperes oh. un moment que era més boet Ba, antes uh, doncs, doncs, que anem ha patat. Ba, només col, No sé qui, si s'ho preparat o bé o no. Somi. Wicked I'm not to rock. I'm Down, bow and and wear Mouth, down, and and wear Mouth, down, and and wear But the very real you and me One, you know, you should come stop But it's my touch Mouth, down, bow and and wear Mouth, down, and and wear Mouth, down, and and wear Mouth, down, and and just La, they've been fun, can't stay one four, stop, sword, box, box, one, four One for a sloth, going bar That's a the very real, the memories you and me. One day you'll soon discover stuff, but let's from my chest. Mouth, down, and and where? Mouth, down, and and where? Mouth, down, and and where? Mouth, down, and where? Just relax, I'm a fighter, can't take one by one. She's going for a sloth, going Pues sí, eres How when and I'm Where. <laughs> que, uh, mo... Estem aquesta, m'escolta, sí. no? Molt bé. I de, seguim aquí repasant repassant sanuari sa I ja s'ha apartat aquest autogestió cultural. Ho no hem vist en aquest any. En, en aquests dos apartats, autoformació i autogestió cultural, els altres anys autogestocultat no hi era el era present no hi era present no, no hi i autoformació era menys dens, mm. menys important que aquest any. De fet, totes ha mogut aquesta d'autoformació, del blog va sorgir a partir d'un balanç que vam fer, que vam declarar, no sé si el 2014 o el 2013, com l'any de s'autoformació mm. sí. i l'any se m'ha dit, bueno i dels altres anys de s'autoformació i va haver tantes coses, anem a ficar un blog d'això, que, que també quedi constant, si no. A veure, a veure i aquest any s'ha potenciat més per lo que deia enviar abans i, i autogestat cultural igual hem fet eh, nosaltres ens hem adonat fent el barans i, i xerrant entre altres que, que aquest any hi havia hagut molta activitat des de, eh, directament des dels moviments socials de forma cultural de forma creativa de forma artística i, i que des de diferents àmbits des de diferents àmbits veiem la fira de llibre anarquista que ja duia per tercera jornada. Després actes com Muter, eh, com Muter, com entenense de gaira més feminista. Llavors sobresada de peix que va a fer farres, fa també em feinsa, aquí hi ha una crònica i un explicar com va sortir la eh, primera edició de sobresada de peix mm. i després hi va haver una una cosa molt guapa que va ser un lipdub que varem fer a Palma amb uns 20 llars col·lectius i també explicam com va sortir això i després un article que explica com les festes populars van, van pujant a Palma i a Palma i en els pobles que ja havia ja, ja feia anys que, que es tenen en aquesta feina i explicam un poc és una, un article un poc de reflexió sobre, sobre, sobre l'estat de la qüestió en aquest, en aquest sentit Bàsicament es donar un poc d'idea que moltes vegades molt bé no en imposades des de les institucions i que la eh, millor manera de, de, de fer festa és des de la de, de de pròpia gent que l'organitza i que sap quines necessitats té perquè és a qui la festa que hi voldria disfrutar. Sí. I un dels quals, clar, que nosaltres ens mostrem més, més a prop, és tot el tema d'orgull que sí. va sorgir Palma ara, bé, un any ha estat segona de a Camp Cervats en Sebastià però Clar, tenim clars, clars exemples en diferents pobles. Un, un, un des, uh, en el muc de, de, de la festa del muc de Sineu, que ja duen d'haver 12 o 13, o 13 anys. Uh, perdona, que, uh, no, probablement sí, tenim connexió telefònica amb en Jota. Ai, amb en, en Raül. Un momentat. tenir suerte y puedan hacer esta conexión. Hola, Raúl Mosens. Mira, hoy hoy estamos aquí en Maragor eh en, en el festival que comienza, bueno, comenzó ayer, pero hoy es la rebelda y demás pues eso es fijo. Sí, sí, estás sí, entero. Sí, no te has costado ¿Me mucho, ¿eh? Sí, sí. Y bueno, hoy justamente esta tarde pues la estación ha empezado Con una diada castellera uh -huh. Que estuarán los alos de Llevan El Jove de Vice Y el castellero de Mallorca uh -huh. Y después de la noche A partir de las 11 Concierto a cargo de, Del colectivo Renault Collective Ah mira Que estarán animando toda la noche De crisis de primavera Muy bien Y vos voléis fuera un tema ¿No Raúl? ¡Ey! ¿Me oyes? Sí, sí. ¿Me oyes vosotros? Sí, sí, nosotros sentimos. Bueno, el, el tema de, de, de estar como vosotros aquí en el programa de que aparte era una, un, enla, un, un, un enlace compartido con Top Kevin, que hoy ha sido un poco metalero, me ha gustado el, la primera parte. La segunda parte, pues, dar gracias a Contra Info con el anuario un año más, que sean muchos años más, pues también justamente pues el miércoles 25 de mayo Pues es conmemorado ahora también aniversario de un gran icono del punk. El, el, el, el, un ícono del punk, de, de la música. Que más me, eh, ni más ni menos que Charles davis pérez Más conocido por Charlie Harper, líder de la banda británica Ucasux. Y hoy pues justamente le queríamos hacer justamente un poco de, de tributo que ya sabéis que en el programa anterior ya dije que más adelante haría un especial solo de, de la banda porque hace poco ya sacó su último su último LP, ya que justamente cada LP, como ya dijo de la semana pasada, bueno, ya hemos dicho en, en anteriores programas, pues eh, cada LP pues, justamente empieza por la letra del abecedario y ha llegado a la fiesta, bueno. y escucharemos justamente pues la canción, de un, una canción que justamente para él a lo mejor hoy será animada para va a su cumpleaños, 72 años ya, imagínate tú. 25 años de, de 1944, nació Charlie Carpe y en el 76 fue pues, cuando fundó la banda Ucasup. Anteriormente estuvo una banda de Rima Blues, pero bueno, ya haremos en especial. Y bueno, pues nada, pondremos la canción Parting Paris, mal de bien. Ucasup. Muchas gracias, Raúl. Vale, pues. Nos viene. vemos la semana que viene. Salud. I doncs sí, això ha estat eh, el tema subs Parting París eh, i gràcies Raül per sa connexió. Crec que no m'ho sentia, però crec que al final n'hem sortit amb bastant bon nom. Uh, no sé, ja m'os ho dirà. Sí. <laughs> I res, anem repassant aquí els últims temes de, de Sanuari així que breument i, i res, comentar sobretot la part del final, no? Xerrar amb una miqueta dels col·lectius. Sí, com, van, com hem dit abans, l'any passat va néixer aquest apartat de municipalisme Sanuari, perquè havíem vist això, la descentralització que hi havia hagut de, del moviment, i que hi havia propostes municipalistes ja siguin col·lectius que representaven les o col·lectius que no es eleccions però fan una tasca pol política mm. que a la fi és el municipal, municipalisme mm. i veiem que aquest any, per exemple eh, hi ha uns articles de Caimari i d'Esfibló de, que són nous, nous col·lectius que han nascut enguany en aquest pobles. I, i també de la Palma, que no hi era l'any passat que era un col·lectiu que ha nascut a Ciutat I, i veiem articles com per exemple avui vespre anàm a Boiensa veiem un article d'Alternativa a Boiensa explicant els succes del nou Ateneu la sí. seva relació amb ell i i de Falaní, de Monico de Porreres Després, mm. a Mallorca, explicar un poc a, a, arreu de sigillament com, com s'organitzen allà. Molt bé. I... Ah. I poc més. Ara estava pensant justament un dels col·lectius també que s'estaven reunint avui que havien fet un dinar per treure del mm. pes, era la gent del Tot Inclòs. Sí, sí. es reunien sí. a Manacòs, a i feien uh, per sí. el tercer Tot Inclòs mm. més monogràfic contra el turisme, anem a, a, a seguir donant gran batalla en aquest sentit. En aquest sentit, que poca feina, no... <ríe> hi ha molta feina encara, i justament ara també xerrant de Contrainfos, eh, hi ha aquí un article que teniu publicat, que era l'encariment dels lloguers derivat pel turisme, que la situació de les 200 de les pitiuses, I és que últimament jo no parlo no. de parlar amb tothom, i és que tothom està... que se, se tira en els cabells de, de... Vamos, perquè no hi ha per llogar. Nosaltres, jo... A ses no hi ha per llogar. No. Ni idea, Poble, ciutat... Jo vaig anar a Eivissa fa un mes, un mes i una setmana no manco sí. i, i just amb una, amb una amiga que és professora i just havia arribat una mit seu, feia una setmana dues, per una plaça uh, a Eivissa. Pues estiu feia dues setmanes que estia cercant joguer i només trobava un joguer de 800 euros i, i de fet no, de 800 euros hi havia una habitació amb un bany i no tenia res més vull dir, era compartint habitació i molt, molt, molt, molt trist i molt molt precari, molt precari. Molt, molt, molt, molt i ells ara el que van publicar és, una, és un test de sindicat alternativa que varen fer aquest test i, i ja s'ha ara que comencem a dir que el turisme no no mosadona, no mosadona tots, sinó que no. mos leva moltes coses, sí, sí, mos leva sí, sí. moltes coses. Abans només afectava per diu manera a un tipus de cases de luxe per manera, però és que ara tots els barris ja trobes de, aquest, aquest tipus de pisos i tot, és que s'està portant increïble. Uh, mira, com que mos queden res i menys uh, si voleu un exemplar de l'anuari a part com us podeu dirigir mm. a Contrainfo uh, anuari.contrainfo.cat uh, també podeu recollir a qualsevol dels vostres espais autogestionats que tinguis a, al sí. costat de casa Nosaltres primerment això vam anar a Manacó i el van deixar a Manacó després avui hem deixat noapollant a la nit se venia transitant-te, evidentment, ja... No sé si n'hi ha... Diria que n'hi hauria de baixar o que no després se'n va sí, sembla sí, I a l'Oficios Terrestres de Palma també n'hi i a que fan a Palma del llibre sí, si no. aneu a la parada de l'Oficios Terrestres trobeu anuaris, també, ja. Sí. Sí, sí, és que... Intentem fer això un poc de... que n'hi hagi un poc per tot i tot, tot poble que visitem en deixarem un grapat i així l'anem repartint una mica. Molt bé. Uh, T'agradaria organitzar una presentació? També ah, sí també de No ens no no costa ja moure'm mos per cap on sigui per, per, per tal de presentar l'anuari ja sigui davant 5 persones quan sigui davant 30 o 40 mos és igual, nosaltres convidin, sempre, sempre intentant quedar bé L'anuari sí, sí, sí, ja en està per etgir-lo per, etgir per difondre'l no està per quedar-se dins catxes o sigui que és la, hem de donar sortida i és la gent l'ha de molt I llavors l'últim punt que teniu a la cloenda que és el com col·laborar en Contraifos.cat, que, que també... Ho han uh... comentat i esteu sí. convidadíssims. Tot, tota persona que vulgui participar, que es pugui en contacte, no, que li donen alguna feinata. Perfecte. <laughs> doncs uh, gràcies una altra vegada per venir a, a explicar-nos una miqueta com ha estat el sortiment d'aquest anuari que, quins eren els continguts i per fer la presentació anual d'aquí a l'anuari que ja ens agrada també en uh, 1984, gràcies també per utilitzar aquesta eina com ja sabeu moltes gràcies a vosaltres que sempre, sempre molt volem molt bé. Jota, no sé si vols donar gaire tens a portar algun tema. Ja en permí que, que no. Podem plegar. Eh? Podem. Podem plegar. Fins la setmana que ve. ve. Si no, no, a... no vols deixar amb unes declaracions i moltes gràcies. Fins la setmana que ve. Salut. Viviu i sou a 1984. que va produir les terribles lesions a la senyora Qui fos està dient, jo no he disparat, eh? i també tinc molt clar que han mentit bueno, alguns dels que poguessin veure que havia disparat i no ho han explicat. Una de les que anava en aquesta unitat eh? és l'autor del tret que va produir les terribles lesions a la senyora Escolta, 1984.